Dan pada siang ini ada sisa-sisa waktu, detik-detik terakhir pertemuan kita di sini, dan semoga setelah itu ada lagi pertemuan-pertemuan. Pertemuannya orang yang rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuannya orang yang rindu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah, kisahnya berindu dan pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Impiannya adalah bersama Rasulullah, baik di dunia ataupun di akhirat. Ia adalah seorang sahabat muda. Sahabat mulia yang sangat muda, umurnya 15-16 tahun. Namanya Sa'labah Ta bin Abdul Rahman. Sa'labah adalah salah satu sahabat Nabi yang biasa berkhidmah kepada Nabi yang suka diperintah oleh nabi untuk pergi ke tempatnya sayyidina abi bakar as-siddiq yang nurintah nabi untuk ke sayyidina umar dan jika nabi mempunyai hajat atau keperluan ialah yang diperintah oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat yang bernama sa'labah bin Abdul Rahman. sangat-sangat mencintai rasulullah maka di hatinya yang ada hanyalah nabi sallallahu alaihi wasallam ia tidak senang tidur di rumahnya ia sedang tidur di saat membuka mata bisa melihat rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan ada sesuatu yang akan menimpa Nabi. Apalagi di saat ada isu bahwasanya ada serangan atau ada musuh yang bakal datang dia tidak pernah tidur malam. Itulah Sa'labah. Pernah ditemukan oleh Rasulullah tidur tidak jauh dari pintunya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya Rasulullah Sa'labah, kenapa kau tidur di sini? Ia menjawab, "Aku khawatir ada sesuatu yang datang kepadamu ya Rasulullah." Ia berpikir menjaga Nabi Hingga pada suatu ketika Sa'al Abah ini Sungguh luar biasa Dia Diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di saat diperjalanannya Di kota Madinah Di dalam menjalankan tugas dari Rasulullah Melewati Perumahan penduduk di kota Madinah Dan di saat Setelah Bapak bin Abdul Rahman melewati perkampungan kota Madinah, tiba-tiba melihat satu rumah yang terbuka. Kemudian rumah terbuka itu pas tembus ke arah kamar mandi. Dan kamar mandi pada zaman dahulu belum pakai kayu, karena kefakiran yang sangat pada saat itu. Sehingga hanya dengan sapsir kain yang diturunkan. Karena pintu terbuka, sehingga tertiup angin, terbukalah itu kain... Dan saatlahbah waktu itu melihat ternyata di dalam kamar mandi tersebut ada seorang wanita yang lagi mandi. Ia melihat sekali. Kemudian dia melihat kedua kali dan setelah itu dia beristighfar, astaghfirullah azim. Aku diutus oleh Rasulullah kenapa aku melihat yang haram? Kemudian beliau menangis. Dan setelah Ta'labah menangis akan kembali kepada Rasulullah tidak berani. Ia sangat malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia takut nanti akan turun wahyu lalu mengatakan bahasanya Sa'labah termasuk golongan orang munafik. Ia menangis. Ia menangis pulang ke rumah, ia tidak berani karena kalau pulang ke rumah pasti akan disusul oleh para sahabat Nabi. Akan ke tempatnya Nabi pun tidak berani karena ia menganggap itu kesalahan besar. Lalu dia menghilang begitu saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Sa'labah. Hampir setiap saat melihat Sa'labah Baik di waktu sholat atau di luar sholat Tapi saat ini tak sa tidak terlihat di waktu sholat dan di luar waktu sholat Di waktu sholat yang pertama Nabi Muhammad mengira bahwasanya ah tak mungkin keluar kemana Kemudian sholat yang kedua Di waktu yang ketiga Masuk hari esok tak tidak terlihat Maka Rasulullah bertanya Siapakah yang tahu di antara kalian di mana tak berada Mereka pun baru tersadar kalau tak tidak ada tapi tidak tahu ya Rasulullah. Dia itu anak muda paling juga keluar ke sana atau pergi ke sana. Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata kepada Sayyidina Salman Al-Farisi. Tolong kau cari taklabah. Dicari dan dicari tidak ketemu. Lapor lagi kepada Nabi. Tidak ketemu ya Rasulullah. Hingga berjalanlah waktu. Hari demi hari berganti. Hingga pada saat ketika Rasulullah tiba-tiba memanggil lagi Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi. Sudah kau ketemukan Saqlabah? Belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan cari Saqlabah. Di antara gunung itu dan gunung itu. Menunjuk kepada gunung. Gunung antara kota Madinah dan kota Mekah. Coba kau cari di sana Saqlabah. Berangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab. Dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Kemudian datang ke tempat tersebut tidak menemukan apa-apa. Hanya menemukan seorang pengembalak.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 Setiap turun ke bawah yang terlihat matanya adalah derai air mata. Sayyidina Omar berkata, Sa'alabah yang aku kenal tidak cengeng. Cuma barangkali, iya dia barangkali, cobalah tunjukkan di mana tempatnya. Kemudian penggembala tersebut berkata, Tunggulah di tempat ini, Karena setiap sore Sa'alabah itu turun, Biasanya turun ke tempat kami ini. Lalu bukan Sa'alabah, pemuda itu turun, Biasanya turun ke tempat ini, langsung kami beri susu sampai ia kenyang kemudian dia pergi lagi akhirnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salban Al-Farisi bersembunyi di balik pebatuan sebab kalau tahu itu adalah sahabat Nabi tentu dia akan kembali lagi ke atas setelah turun sa'labah memang menoleh ke kiri ke kanan tidak ingin diketahui oleh siapapun dia adalah sa'labah. dia menoleh ke kiri dan ke kanan tidak mau terlihat oleh siapapun akhirnya telah sampai ke tempatnya pengembala kambing dikasi. Susu secukupnya, kemudian setelah itu mau berlari. Di saat bergegas mau berlari dan terlihat di matanya derai air mata. Lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi menyambut. Sa labah dan dia terkaget kebetulan. Siapa engkau? Aku adalah Umar dan aku adalah Salman diutus oleh Rasulullah. Kenapa? Aku telah dikolongkan sebagai orang munafik. Tidak, jangan lihat aku, aku mau pergi Lalu ditangkap, jangan pergi wahai Sa'labah Ini aku akan berbicara Tidak, aku malu dengan Rasulullah Aku takut kalau aku digolamkan kepada orang munafik Kenapa engkau seperti itu Sa'labah? Karena aku melakukan satu dosa Aku takut, aku takut, biarkan aku pergi Jangan hiraukan aku Tidak Sa'labah Engkau harus pergi bersamaku kepada Rasulullah Tidak Aku tidak berani menghadap kepada Rasulullah Tidak Sa'labah, ini perintah dari Rasulullah Benar Rasulullah tidak mengatakan aku golongan orang munafik. Aku tidak mendengar itu semua. Yang jelas berhari-hari Nabi Muhammad memerintahkan kepadaku agar aku mencarimu dan sekarang aku sudah menemukanmu. Ayuh, sa'labah pulang. Ternyata ini sudah hari yang ke empat puluh hari. Sa'labah berada di bukit itu empat puluh hari. Ternyata hanya dengan derai air mata menangisi, menyesali hanya karena melihat perempuan di kamar mandi dan itu pun hanya sekelebat. Ia menganggap ini sebuah dosa besar. Ini menganggap sebuah kesalahan yang menjadikan dia bakal dikolamkan sebagai orang munafik. Kemudian berjalanlah ia dipapah oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farsi. Lemah lumulai dia. Rupanya itu adalah akhir-akhir daripada kehidupannya Pak Labah. Dia lemah 40 hari hanya minum susu. Tapi dia mau kembali takut dia ketemu Rasulullah. Takut ketemu dengan orang yang dicintainya. Takut dimarahi oleh Rasulullah. Takut dikolamkan orang munafik. Padahal dulu dia rindu ingin bersama Rasulullah di dunia ataupun di akhirat. Kemudian dia terjumus dalam dosa melihat perempuan yang lagi mandi. Masya Allah. Kemudian dihantarkanlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman. Dibawalah ke tempatnya Rasulullah. Rupanya dia tidak langsung ke tempatnya Rasulullah. Ada dua riwayat. Dia tidak kuat karena dia sakitnya parah. Akhirnya tinggal di rumahnya sendiri. Kemudian Sayyidina Umar lapar kepada Rasulullah dalam satu riwayat. Ya Rasulullah... Kami sudah temukan Sa'labah. Di mana dia? Sa'labah ada di rumahnya dalam keadaan sakit, ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, engkau yang datang atau Sa'labah dibawa ke sini. Rasulullah menjawab, aku yang akan datang kepadanya. Allah. Aku yang akan datang. Kemudian setelah itu Rasulullah datang kepada rumahnya Sa'labah. Dan Sa'labah dengar Sa'labah ngerasa bahasanya hari ini akan didatangi Rasulullah, ia ketakutan-ketakutan Tangisnya semakin kuat Tangisnya semakin keras Apalagi di saat mendengar suara Rasulullah Assalamualaikum ya Sa'labah Sa'labah kemetraan menjawab Waalaikumsalam ya Rasulullah Ya rakuraku -raku melihat wajah Rasulullah Ternyata Rasulullah setelah melihat wajah Sa'labah Dan mendekat kepada Sa'labah Kemudian kepala Sa'labah yang berbantal kayu Atau berbantal gundukan Pasir Kemudian oleh Rasulullah diangkat ke bahannya Rasulullah. Ya Rasulullah, turunkan kepalaku yang matanya kotor telah melihat dosa dari pahamu. Ya Rasulullah, ditarik lagi Rasulullah, memaksa untuk turun. Ya Rasulullah, tidak pantas kepalaku yang matanya kotor melihat maksiat ini untuk, untuk di atas panggunganmu. Ya Rasulullah, ditarik lagi Rasulullah oleh sahaba. Kemudian diangkat lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong turunkan kepala yang kotor dengan mata yang maksiat itu. Ya Allah dan Ya Rasulullah dari panggunganmu tidak. ya tak lebih. Aku ingin tahu apa sih sebenarnya yang kau inginkan dan apa yang kau lakukan. Ia bercerita sepintas. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata, "Kalau begitu apa yang kau inginkan ra'ala?" "Ya Rasulullah, aku ingin pengampunan dari Allah agar aku bisa terus bersanding denganmu." "Kemudian apa yang menjadikan kau menangis selalu kau takut?" "Aku takut dari siksa Allah sebab di, so, kalau sudah aku di neraka tidak akan bisa ketemu engkau ya Rasulullah." "Kuna Rasulullah" Menjawab, Allah akan mengampunimu, dan Allah akan membebaskanmu dari dosa-dosa. Dan engkau nanti akan bersamaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. coba wahai para pengaku-pengaku cinta Nabi SAW. Yang mengaku cinta Nabi tapi tidak sungkan bermaksiat. Ini hanya melihat kain tersingkap, kain tirai di kamar mandi tersingkap. Melihat seperti itu, dia menyesal dengan penyesalan yang sangat. Seolah-olah melakukan dosa gede, sekarang dosa gede pun dianggap dosa kecil. Ini hanya melihat aurat sekali, dua kali dan riwayat marrah, marrotain. Dua kali melihat, ini melihat lagi. Sudah dianggap sebagai dosa dan dia takut dengan dosa seperti itu. Tidak pernah ketemu Rasulullah lagi. Lihat. Dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad menjadikan seseorang takut melakukan kemaksiatan. Begitu sebaliknya yang aku cinta kepada Nabi Muhammad kalau masih gemar melakukan kemaksiatan dirakukan. Kita perlu belajar dari sahabat semacam ini. Yuk kita berusaha untuk menghindar-menghindar dari kemaksiatan. Lihat, kalau kita banyak maksiat tempat kita bukan di surga tidak dengan Rasulullah. Bahkan yang masuk surga dari para sahabat Nabi pun ada yang takut, sebab kalau Nabi Muhammad surganya paling tinggi, lalu surga-surga kami itu surga apa? Masuk surga saja masih ketakutan takut tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan ahli maksiat? Agar lebih ketahuilah Allah Maha Pengampun. Saat ini detik ini yuk kita kembali kepada Allah. Minta ampun kepada Allah atas segala dosa. Jangan sampai kita hanya mengaku cinta ke Rasulullah. Akan tapi kemaksiatan terus kita lakukan. Mata melihat yang haram. telinga dengar yang haram. Mulut mengucapkan yang haram. Takutlah kepada Allah dan ketahilah. Setelah tak labah di pangkuan Nabi Muhammad. Setelah diberikan bergembira puasanya dia diampuni oleh Allah. Lalu taklah berkata, Ya Rasulullah. Antara kulit dan dagingku seolah ada semut yang... Merayap, Ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, Itu artinya kematian akan datang kepadamu, Ya Ta'labah. Bersyahadatlah engkau. Seketika Ta'labah ta mengucapkan, A'jhadu an la ilaha illallah. Wa'ajhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Rasulullah merasakan di paha beliau beban yang berat. Artinya, tak sudah meninggal kepalanya di atas pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallama dan yang memandikan langsung Rasulullah yang mengkafani Rasulullah kemudian diantarkan jenazah itu oleh Rasulullah dan Rasulullah ternyata di saat berjalan mengantarkan jenazah berjalan dengan ujung jemarinya kalau bahasa Jawa Timur cinjit Rasulullah berjalan dengan ujung jemari kakinya jinjet jinjet lontsei dinak Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, tempat luas untukmu kenapa engkau berjalan seperti itu? Wahai ya Umar, wahai Umar, ketaulah demi Allah, tempat itulah dipenuhi malaikat sehingga aku susah untuk berjalan. Um, dipenuhi malaikat sehingga susah untuk berjalan, Rasulullah. Ini berkat kecintaan kepada Nabi SAW yang membuahkan seorang hamba takut melakukan kemaksiatan. Takut melakukan dosa. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad menjadi Nabi Muhammad datang. Lihat Nabi Muhammad datang. Meletakkan kepalanya di atas pangguhannya. Alangkah indahnya suasana. Sungguh kebahagiaan yang sesungguhnya bagi pecinta Rasulullah. Di Disolati oleh Rasulullah, dihantarkan oleh Rasulullah. Kemudian di... Hantarkan oleh para malaikat-malaikat Allah. Baik koreksi untuk kita semua. Lihat kecintaan kepada Nabi menjadi seorang hamba takut melakukan kemaksiatan kalau cinta itu sungguh-sungguh. Wong -sungguh. kita cinta kepada manusia saja terlak selalu menjaga perasaan yang kita cintai agar kita tidak menyakitinya. Bagaimana cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.